Bonjour. Buenos días. Good morning. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjesin e sinisë që ne ju ardhurm këtu në Mëngjeset Miqdash. Ju përshëndesim dhe ju uroj një ditë fantastike. Un jam Blendi bashkë me yrin Antini ordenin e Lorin. Tu në Club Femme në 104 edhe në ekranin Club TV. Çdo ditë me ju më nga 7-10 për të zgjuar, e për të marrë një shoqëri. Ëm, okay, është e përemtë. Po muzikën e zinni ju, kështu që mos harroni. Muzikën e zinni ju çdo të përemtën kryenin e Mëngjesit. Mund të bëni kërkesat tuaja muzikore në 069 20 70 222 atë numrin që kemi etj etj etj etj etj. Si jeni? Mirë. Mirë. I regullat ato, nivele ato... Në përgullat, po... Në regullat të ni? Në rrugat, në rrugat të një vështë. Gjëtë, gjëtë, gjëtë ka formullën e vetë. Këptat. Të veçan, nuk mundin që në të qëshu. Si, parafabrikat, bam, bam, bam, bam. Apojo, mjestë. Në të qështë të kuptim. Para gjëtë koncertit, t'i e ke para s'i si përgjët. Në në në në në në në në në në në në në në n 1 2 1 2 çek çek mike çek 1 2 3 5 5 si tani më vjen mirë mirë e vërgjësi Mirë ja po bëjmë gazi për rrugën. Ah po vërtet. Oh ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Foto <laughs> shkon aty. Në uh, Zhpla. Në Zhpla. <laughs> ne shkojmë në Zhpla. Po <laughs> <laughs> jo, ja, shih vera kohë këtu me ton atje. Po katëm. Me zili tjetër. Siga ne do të gjejm diellin atje do të bëjmë foto dhe do ta dërgojmë. Faleminderit, do të ngjoj fotot. Kur është nisja sot? Ë nga ora 12:30. Ora 12:30. Wow. Okej, po shaj aty. Shkëlqyeshëm. Stafi ka plazh. Stafi ka plazh në Preveza Beach Hotel. Pa. Jej. I jep nga shumë reklama antin ti duhet ta njohësh në shtëpinë tënde dash, ai shumë sa ke. Unë ja dhomën të gjitha. I ke parësisht atë. Dit që ka edhe pishinë. Po. Ë vërtetë. Unë kam ushtimin që ti di edhe rrugën se si shkohet në pishinë, ku është bari. E më kdoën? Gjështë të gjë e kam s'kipjua me detaja <laughs> Nese Kështu, kemi program të gjëre dhe gjatë Sotë mishdashur Kjo ajsa opinionin brëndëshmë Por uh, parri së Më në të tëndrejtë e nuk e pash edhe... Shtishia Por a mirë, do më të Nuk e mirë të adijoje Jo, mirë, mirë për um, Nuk e di uh, Zjani njën 3 ore Edhe u thani njën 3 gjëra Me zi Me zi kështu për po... Për po prapë Uf, sa vadi asnjë përfundim. Ëh, asnjë përfundim. Absolutisht asnjë përfundim. Nesëm. Ëh, vazhdojmë programin? Vazhdojmë. Okej, okay, sigurt do të sidhim në hartë kësaj dhënjaje. Apo opinioni. E shprizniu. Ora 7:02 minuta. Tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1609, Henry Hudson zbuloi lumin Hudson. Ai është një lum 493 km i gjatë në lindje të Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1873, doli në shitje makina e parë e shkrimit. Në vitin 1906, u hap ura Newport Transporter në Newport nga Viscount Tredegar. Në vitin 1910, Alice Wells u bë gruaja e parë politike në Los Angeles me fuqinë e plotë për ta arrestuar. Në vitin 1916, Adeline dhe August van Bruggen përfunduan me sukses udhëtimin e tyre transkontinental me motorciklet. Ato e filluan udhëtimin në 5 korrik të 1916-s nga New York City. Në vitin 1953, senatori i Massachusetts, John Kennedy, u martua me Jacqueline LeBeauvie në Newport, Rhode Island. Në vitin 1953, Nikita Rusho vëzgjithet sekretari pari i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1959, Bashkimi Sovjetik lëshon në raketët më të madhe në hën të i quajtur Lunik 2. Në vitin 1983, Arnold Schwarzenegel u bëj një qytetar Amerikan. A i kishtë emigruar nga Austria 14 vjetë më parë. Në vitin 1984, Michael Jordan në nënshkroj një kontrat shtatë vjeqare për të luetur basketball me Chicago Bulls. Në vitin 1990, Gjermania lindore dhe ajo perën dimore si dhe aleatët e luftës u dytë botrore, në nënshkroj një traktat për kësimin e sovranitetit të Gjermani së bashkuar dhe për fundimin e statusit ndërkomtar të vendit. Në vitin 1998, ndëron jet në moshon 35 vjeqare politikani shqiptara Zem Hajdari. Në vitin 2003 ndronon jetë në moshën 71 vjeçare këngëtari amerikan Johnny Cash. Në vitin 2005 hapet Disneyland në Hong Kong. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Pore factor, we love thee, we love thee until i can, do you know? For your only, for your only like that. Kën Dëgjoni këngën në Radio Klavi 5, gjatë klubit të më mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga 10 e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dyrad. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit Në klab FM Në njëshin pikat Mi që të këni ardhur në klubin e mëgjesit Mi qëta shur edhe Mi uh, mëgjesit që të gjithre Mi mëgjesi Duhet kështë qënë derbi që njësit derbi shqiptar Ajo që ndodhë me tisë uh, vlasnise dhe tiranës Por dje ka vazhdim ndryshëm në stadiumin Loro Boriçi si të qytetit të Shkodrës siç mund ta keni parë në media të ndryshme a, që kanë raportuar mbi ngjarjen është është bërë namë anthi janë rrahur e kanë zbritur në fush uliganët 37 a, tifoz të dy ekipeve janë a, ndaluar nga policia për pjesëmarrjen në ngjarjet e ditës 10 11 kanë qenë plagosur sipas burimeve zyrtare të cilat flasin Për njërës po, që janë kushtuan, gjakosur në kushtuan, nga Kushtuande që u bëka që ka sapan Kushtuande ishte Ishte tiranën që luande me vlasnin Po, uh, në shkoder Dhe Qa kanë dodo është Be. që ishte një me zero Për vlasnin Kur uh, tifozët e tiranës kanë uh, Pretenduar për një një mëdjetë metërsh Për të marë një një mëdjetë metërsh uh -huh. Dhe Në basi nuk është dëna e një mëdjetë metërsh Tifozët janë anëcaruar Dhe se mund kë Edhe ka pasi një ndalim të lojës, ati këta u kërkonin që mos lojën, këtion se që farë dhe mm -hmm. dhe Me qita të mbasë të sa kohe, uh, loja filloj u që të sua në gjakrat Edhe në fundë, fundë, fundë, fundë, fundë fund fare të ndeshjes uh, Shytë një plusë Tirana arrin jo, <laughs> që të, të barazoj, të Barza. barazoj ndeshjen po, mm -hmm. Në konë shtes, edhe shkotranët nuk e kanë duruar dhota nuk, nuk e të, të, të, të lëruar, në që po. po. Edhe kjo ka bërë që tifozët e dhe dyja kamper dhe poset fillojnë të Qëlojnë me gurë, mjetë dhe të forta, e gjithë dhe që ka dalë jashkostrojit. Një mëdhjet pja po, gosur, pra që janë wow, në hospitat, po edhe, edhe oficiertë policisë që janë goditur me, është um, goditur edhe sponsor i tiranës. Joj, joj. Jo. Në gjithashtë. Nëndë pikë pastaj të erë në sydë, nuk kuptonë. Nuk kuptonë, jo. Nuk kuptonë. Nuk kuptonë, nuk kuptonë. Nuk kuptonë, nuk kuptonë. Nuk kuptonë, nuk kuptonë. Nuk kuptonë, nuk kuptonë. Vjan bër ti këto në Shkodër, këmban edhe këta Tiranës edhe këta në Qafë. Sigurishtë, sigurishtë qetuar në çik situata. Kishte një një vit pandaj një incident shumë të rëndë, vetëm mm. se ka pasur mund mbaj po po të mbajmë ndonjëherë një periudhë për shkak që dinim lajm me kështu. Po thohet se ti përditë që u rrahën rahan arbitrin e kujton se çfarë këto gjëra të tjera, por sigurishtë për më mirë. Tani përplasën vetë në aeroport. Çfarë thënë? Shusha um, të shkuar, a? Të shkuar, të shkuar, e si kakë, e, no, e si sportin ka, nuk, si nuk i kakëta, normalisht sportin nuk të e t'kisht e farë nga këta qëra. Sportin është për njërzit civil kam përshqipin unë, por që ka edhe një... Ka edhe një... Kuj di unë? Ndo shta cilësit vetën që thith edhe huligana. E thith këta. Se janë njërzit që shkojnë edhe suandjen su shumë për futbolin, Realisht ta si për... jo, ka nga ata që shkojnë për, jom shkojnë për shërbim. Për hobi, për adrenalinën kanë atë domethënë. Proclojn atë nevojën e vet për të qenë pjesë e një fisi, një të, ta, të, një tribui, e qe... kupton që nuk kanë trëgojnë fort, nuk kanë kurrë të trëgojnë fort. Edhem për për ditën, po, për shërbim. Kështu që, neyse i kuqë. Ëm ishte kjo është vlasnia Tiranë. Derisa në Tiranë ka pasur një tjetër ndeshje fort Partizani. U dishua deri te shpia ime. Pak. Me të drejtën urime Partizani. Partizani kanë dalur Skënderbeun. Ëm, uh, dhe kanë fituar. Kampionët janë mundur krye qytet me një penallti të vilës në minutën e fundit të ndeshjes, ja, që është përqendër pas me entuziazëm që dgjua si tash. 131-i, stadiumi që fam stava. Atje. Femos ban klubin e të çisni, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi Bashmëri, Naltin Voltën dhe Lorin Sot është e prremtë dhe muzikën e zgjinn ju. Është Club TV në ndësuar nga Vodafone gjeni u në klubin Mjesit. Dashur, işte mërun 5 maps këngë. Nemi çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 këtu në vallet e klubit them 104 dhe në ekranin Club TV, por gjithashtu edhe në faqen tonë Facebook. ë facebook.com fraksion klubi Mjesit. ë uh, atje mund të vini për të kërkuar këngët që dëshoni dëgjoni sot në Mjesit sepse është e prëmtuar muzikën e zgjidhni ju. Po shkova pak me çishim tek futbolli mm -hmm. pak më parë, por mund të jeni edhe në faqen yonë aty te klubi Mjesit. ë uh, një Gje e Vogel që i ka ndodur uh, Schneiderit të uh, Hollandës Parë ndeshjes me check-in Cilën në Hollandëa përfundej duke e umbur që ishte Ball case Por Schneiderit i ka ndodur edhe një incident Po themi në thonjë në sa i Vogel Keni parasysh kur uh, Parë se të fillojnë ndeshje a këndojnë himnet dhe djemë të vegjel Shëqërojnë ose edhe bajzat e Vogelja Shëqërojnë futbolistët një E që ndrojnë për para tyre Tani Schneiderit nuk shquhet Për, për, për memoria Për, për memoria shta, kolektive shta, jo, për Uh, ah. no, dhe shfaqën ndodhur aty është që fëmia më i gjatë i ka rënë lojtarit më të shkurtë të Hollandës. Wow. E kupton? <të> që praktikisht e mbulonte fare, sepse kshu ka ndodhur, mund ta kishin vënë atë fëmijë gjatë me ndonjërin nga këta zdampat që ka Hollanda, edhe nuk do të vihere fare, por i ka qeluar Snajderit ton të vogël, i cili që të dukej ka bërë një hap majtas. A duhet të shpenzosh pak majtas aty? Duket si Superman. Po. Kështu që, që ka mbetur edhe kjo foto ëh uh, sikutiimi i Schneiderit që që nuk mulohet nga një fëmijë. Interesante, po mund ta gjeni edhe në faqen tonë në Facebook atje tek uh, klubi i mësuesit. Por dashuar se ndodhet edhe kështu. Normal. Atëh është është i bixha, e ke vrasur po ku mjetim mua. Ndoshta e ka bërë ai. Po po po. <laughs> Sa çka ka ky zabi vogël. Sa vjesit timan? 7. <laughs> Paulio nuk dini tasë bin mohbet për, çuditë, uh, për brisje rroje as e për, çuditë, në mohbet bashkë, në qera që kanë së bashku këtyre fëmijë. Let me down easy. Yay yay. Yeah, yeah. But we mend ourselves. We take comfort in strangers, but I don't think it helps. If every fool or a crowd Love can be ooh, closer than I hang and I feel there is lost on me oh oh you it can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 Ora që në 7.26 minuta, ju jeni me klubin e mëgjesik në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab dhe vësë yeah, dhe shepremte, yes. nda i muzikën mm -hmm. e zinë dhe ju në 06.29.27.122. Um, nuk e di e digjual këtët fundin se dhe kjo ishë në interesantë dhe, por uh, mendoj se ja vlem të diskutohet pak se ka pushtuar edhe rridat sociali një roni e fatit. Um, aresi me Burg i Zolit Fulani, që mm -hmm. ësht, ka shumë i diskutuar, ta një më në media... Um, doktor shkoi para gjykatës së apelit për t'u rivlerësuar, ka një datë. Tan, ne nuk e dimë sa është kjo data, megjithatë është pas datës 16 të këtij muaji. Mm mhm. Ku mundet që gjykanci në gjykatën e apelit Tam. ta dërgojë i fulanin në shtëpi apo ta mbaj aty akoma në burg. Mhm. Mm Gjykata shkallës parë ka vendosur që ai të qëndrojë në burg, por ai ka drejtën e apelimit dhe ka një datë në apel. Ë bukur është që në apel gjykanci Teknikisht i bie, kjo nuk është dorëzdatë zyrtare akoma, por teknikisht i bie që të jetë Xhingjoni. Uh, uh, <laughs> po, ose si i quhen Altini këtu Xhingjoni. Por Johnny, por, por, uh, por mund të jetë ai që kanci, sepse uh, kalendari gjykatës vendoset çysh një vit më parë, dhe është hartuar që në janar. Deri në datën 31 dhjetor, dhe datë 16 deri në 30, 30 i ka kë. Ironia e fatit. Si oh. kryesues i treshes <laughs> gjyqësore, po. Ëh, uh, kështu që do të jetë uh, do të jetë vështirë dani prokuroria ka kërkuar në disa raste që Gjingjoni për shkak se është nën akuzë për shëhet pasurisë dhe korrupsion të pezullohet nga detyra. Mirpo mm -hmm. gjykatësit nuk kanë pranuar që ta pezullojnë kolegun në e tyre siç është Këshilli i Mbikëqyrës. Që... Po, ai është në, në detyrë. Po, Ashta nuk pranuan për, për shërit të historia. E kupton? Por tani prokurori që kërkon pezullimin e Gjjonit duhet dali para Gjjonit, ti kërkoj ati në tani Gjoni është gjykatës, kështu që prokurori duhet rit drejt para Gjjonit sepse detyra e ja kërkon. Uh, ti kërkoj një gjën që nuk e di se shumën të bëj Gjoni tashin Por, Por për, qa mendojnë se mund të bëj Gjoni? <laughs> po t'isht e ti Gjoni për shumë mund yeah, Njerë duke ditur që i njerëzit Të urejnë, po ja i shumë sa fulanin <clears throat> sepse, sepse kjo mediatike e fulanin mendojnë ishtë në qik me e fort mm, Ta, mendojnë, ta mendojnë, e fort Dë zjati pak më shumë Dhe sigur u shqy e Puti unë në një tjetër form E Gjoni t'ikon E Gjoni t'i shkurë shpejt, ishte me e shkurë Ha më jeri çdo bëj. Sa do bëj, se mund mund të jetë një mundësi për shkakun, nëse do isha përta... gjigjë gjoni. Nëse do ishte gjigjë gjoni. Ti mund gjigjë gjoni më shkum, që të shpagohem. Fusi më vdekje. E <laughs> un <laughs> po mendoja që një që akuzohet për korrupsion, normal që do akuzoj edhe të tjerët për korrupsion. Po nuk e di se çfarë. Po mund ta liroj. Mendoj un të pak. Mund ta liroj se mund ta dënoj, ose mund ta mbaj në burg pra, sa. Kjo bëhet fjalë për masën e arrestit apo jo? Po mund ta mbaj në burg për të thënë se sikon sa e mira mund Unë <gjë> e riftë gjorgun. Dobrë, përpëndajesh. Niç akuzoj për korrupsion, do akuzoj të, të tjerët. Tomin se sa se sa se sa është trishtësh situata, vjen për të qeshur, por do vinë edhe për të qarë. Do të thonë që e u them Gjoni që është është groteske. Si një korrupsioni në gjikat do vi do të vlersoi tani masën e arrestit për këtë teatrin Tukash këtu. Është për roman. Është për ram. Uh, roman, po. Ose për një subjekt për Lori. Për një film thriller. Po. Tashi, se ndoj njëherë është të tua shumë, si figura metaforike, është Përdojsh një shprej, për në Shqipri, si përtorë të të të të shprej, se në Shqipri Mi marë në përkej, Gjerot? Një yeah. <laughs> Po të të tëri tëri përdojsh këtu, se ti mund të thua, shu. këtu është për t'i vënë minate, për të të të shprej e më si këtu, Kjo nuk është një habits, man Jo, kjo ndonë, që që i se duna dote, kjo ndonë Në iset Oke, okay, mirë shkojme E marrë me të qeshur Kështë është për të marrë me të qeshur Në tjetë uh, gjinë gjoni mishdashur A më të gjëjnë pak se i shkon on. se la vir <laughs> Dë gjëjnë të prayerim si uh, I eri për momentin Dekor. Kemi një lutje për të bërë Mi më gjëzë gjithë dhe mishdashur Apo është të e premte Apo nuk shkoj njerëzin gjavit premten Apo Këthejnë pas pak Ta një muzik Jaku gjenë Lëgoj një histori që përfëshin në futbolistin Lionel Messi okay. Historia njës në Rosario të Argentinës Ku para pak muesh ka ardhur në jetë një djeloshi vogull Dhe babaji i këti djeloshi duke që nështë mm -hmm. ishte fans shumë i madhë i Lionel Messi Vendosi që djalin e tij ta quante Messi dhe kjo deri në atë moment ishte i pra, ishkoj, e lihme, pra i shkoi e regjistrohej që çdo gjë ishte në rregull. Në rregull, zotë. Çfarë ka ndodhur? Aktualisht është që në rrjetet sociale, ky baba dhe tifoz i Lionel Mesit, gjatht gjithkohës shkruan ndaj që uh, jam me djalin tim Messi, jam shumë krenar për të dhe gjëra të kësaj forme dhe njerëzit kanë filluar ta kish kuptojnë sepse mendonin në të vërtetë se si kur bëj fjalë për futbolistin Lionel Messi. Mm -hmm. Dhe kjo nga është ka sjell si trazira të shumta ndonin se mos ky ishte babai i Mesit po në momentin e parë pasqur rinin dhe e shikonin më gjatë kuptohet se nuk bëi fjalë në të vërtet për Lionel Messi por për një djalosh të tjerë që quhej Messi vetëm për iksaj vetëm për iksaj në Argjentinë është vendosur një ligj i ri ku As një fëmi i vogël, djelosh i vogël, nuk do të quhet më mesi. Osa, pra, është vën me liqë uh, nga autoritetet Argentinasë. Që më së njësit sa, basa që kjo është baba i nesit, ajo është në mesit, e që më së kenë më kishë kukimet e kësa. Ega më është shumë seriosisht, vërtet. Rosario, a, i ka ndaluar, jo i Rosario e kandaluar, jo gjithashtu. Rosario edhe Rio Negro gjithashtu. Edhe Rio Negro, pa, Rio Negro dy... tre veta kanë. <laughs> nuk e di. <laughs> Jan këto dy krahina të Argjentinës që me ligj nuk lejohet më që një djaloshit i vendoset mbiemri i Lionel Mesit si emër. Okej. Okay. Po mirë, a mund të mund të gjen një zgjidhje për këtë për shembull? Mund të quajnë ndonjësh Maradona, a mund të mund të gjen <laughs> një emër tjetër për shembull futbolisti? A, jam, jam babaj kakas Apo s'push do t'jet babaj kakas <laughs> Nuk e di A, <laughs> <laughs> mi mamaja kakas Pa në cikletës më dukë Së do mos këtë në Shqipri pa A, vici do t'vitanim me Lay Me Down Në këlluin e mqese, kur të temim Kjo është kemi... për Arlindo o, Arlinda, të për të është, është koha, mishdashur Kër ju mund të gjithim muzikën Të prendeve ne ju lejojmë në 069 2722 Të për një pjesë e programit Për mes muzikës I'm no fool But it's it Jisë që ne jemi në klubin e Miqes, shitëm shfarë, përshëndesim të gjithë vëllezërit fantastike. Ishte nga Avici, Lemingdown që ishte sapo të juam, ishte Arlinda që domethë do të dëgjoni juve mund të kërkoni tuajat në 069 2070222 06 79 2070222. Jemi gati edhe për anagramën, edite sot në let luajn me ata që duan zgjidhin këtë fjalë, unë do t'ju jap një gjet ngatruar, ju duhet ta ktheni atë sërish në gjuhën shqipe kujdes. Anagrama në klubin e Miqes de cila është fjala? Lopa pardon. Mizir. Lopa mizir? Lopa mizir. Lopa mizir. Është para sondon se dava mizeri, po në kuptese lopa <coughs> së thotë. Jo, është është në dialekt. <coughs> <n> dialekt. <coughs> lopa mizir. Ne kemi në fshat në Shqipëri që i thonë, nuk thonë mizeri, thonë mizir. Mizir, mizir. Kër Loba nuk bënqumë është të shëmu Loba Mizir Loba Mizir është anagrama antit të sot Në kujtës është nga truar 069 207 222 22, 069 207 222 22, Mishdashur sot për Loba Mizir E fështirë E fështirë E fështirë është e bukur? E fështirë Bë, e fështirë është dë që e fështirë është e bukur? është dë që e fështirë pakur Loba Mizirë Kujtë e Hmm? <laughs> ndodh në Shqipri, <laughs> ndodh në Shqipri. Do të ndodh në Shqipri. Vazhmisht. Në më shumë se një sens, se mund të përdoret edhe si metaforë kjo. Por nëse e përdor si metaforë, siç përdoret rëndom në media si metaforë, kjo ndodh vazhdimisht në Shqipri. Lopa mizir. Lopa mizir. Lopa mizir, më i di, a e di? Këtë ngërmën. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar də emrin për çëm fitues. 0692070222 Sendlir vjen tani nga Sia në Club e Femrë 104, mirëgënjesi që gjithëh ve është data 12 shtator ditë premte, mishdashur, mish të yeni zgjuar me Club e Femrë. Feel the love feel the love Mi të gëjuam të gjithë miqtë dashur, përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Ja, Un janë blendi këtu bashkë me Jerin, Arkentin, Olden dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në 10 në këto valle në këtë ekran për t'ju përcjell. Mi mëngjes. Të ndaftosur, presojmë edhe Gazmor. Ëm, um, e marrimong dia po flisim pak për uh, atë historinë atyre kalamajve të vjetër. Çiksim gjel të çepët. 100 rinj 110. Ishin oh, miç, mm, ishin oh, Në Maine, në shtetë e bashkuarët Amerikës Ku këta kalemajt e shkollës Filore, kishin një Kopërsht me qep Dhe kopërsht i tyre me qep Ishte i til që të Mësonin ata biologjin Të bilin qepët, kujdesishin për to Dhe në bastit i kishin korur ato I të sonin pasaj në njërën nga këto Kuzhinat e supës, si që qënë që gatuajnë Për njërzit e pastre Dhe i ushen Mirë po ditën, kur duhet ishte e kora E madhe e qepve Kalemajt kanë vajdur dhe kanë gjetur që dikush ku a kishte vjedhur Të njëshin të rënjët e qepve me gjith kokrat që ato këshin bërë Që që mësimi në biologi dhe në bujari u këtuja në një mësim në, në ato faktet e vështira tjetës Që bota shenë bushur me njërës të liqë Hajdut që vjedhin e su të vjenë fare keshë Me gjithatë dhe me gjithatë Historia ka ende një fund të bukur Që e shvilluar me disë Herës kuruni të regova derim këtu dhe tani, kur e kanë marrësh nga mediat ashtu siç ishte në klubin e mësuesit po ka qenë media një media tjetër e, Amerikë, e vendit patjetër në shumë prej tyre në fakt mm hm njerëzit nga shumë vende mm -hmm. kanë shkuar tek shkolla fillore në fjalë dhe me thastm dhe me qep. Wow, u kanë shuar kalamajve, aq shumë qep, saqë është mbushur një vend i madh aty në obor me me nuk e di, po ka kaluar kujtalin, domethënë flitet për një sasi të madhe të madhe qepësh, që tani këta kalamaj duhet i çojnë tek ato supat, tek ato kuzhinat e supës edhe të gjitha Ato vendet e bamirësisë kryeshme ka edhe një mësim tjetër pra. Mësimi është në biologji, mësimi është në hyjtutlik i ose për faktet e jetës, po themi që në përballje me të vërtetën. Ka edhe solidariteti. Mësimi solidariteti të njerëzve që kanë ndihuar të kalamajt çet, uh... kile në kile e kile qepësh. Okej? Okay? Shumë bukur. Kështu she vazhdon, vazhdon një një historia. Këçi më nuk i zi zondholli, se mund mund ndodhi në një çu, në një jetë dytë, 100 çfarë. Po jo jo. Gjëti. Atëre, në një shpërthim që japësh më shumë, kemi lopa mizir miqdashur si anagram të ditës së sotme, me dhe të pikturuar atje, e, kemi dhënë një lop, bukur. lop me syze, lop me syze diellit. Po jo, jo më kot, syze të diellit, kujdes. Lopa mizir. Kemi as syze të diellit, mm -hmm, se si mund të jenë? Tan, si mund të jenë? Lopa. E qartë, si lopa mesajin. mizir miqdashur është çfarë ne kemi për anagram për ditën e sotme? Me kujdes. Ju ftojta si doni vetëm në 0692070222. I, 069 I gjellja do vit tani bashkë me Rita Aurën. Kjo është Black Widow. Ora është afër 50 minuta. Ju kërkoni muzikën sov grupin e Mqjesit dhe do ta gjeni an të valet ona 0692070222. Kjo është për Laurentin. Laurent?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 Every din is a doll plays out i see it couldn't be clearer how no, say there is to be thirsty for me but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 meet down with me dad if it's yours and you want it i want it promise and me dad till them every way that you be at i can't fall back or quick cuz this is a fatal attraction so i take it all but i don't want you used to be thirsty for me right. but now you want to be set free this tin tin te re re re tin tin hey mirësinjërd do të ju premim çështën më të dashur ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 e de mëngjesit deri në orën 10 valët e klubit e familjes 104 vetën ekranin ka të skuaj tani për ty të dën njëri prej jush fitonën e merituar bravo i quofti aty apo asaj kush e ka thënë fjalën e saktë me anagramën është letra e para dhe ka thënë polarizim polarizim është sakt bravo i quofti 8 në 1 e mbaron nuk fiton orën nga prime voices ashtu siç syzeve të diellit shpesh kanë polarizim po vërtet ëm po zgjaj një artikull shumë interesant por në artikull që ka shkaktuar edhe kontroverzialitet nëse mund ta quajmë kështu, ë në media, atë është nga Huffington Post dhe thonë 11 arsye pse burrat largohen nga martesat e tyre ndonjëherë. Se thonë që Iqerat nuk dojin thjesht rastësisht Por që e në dojin si akumulimi Iqerave të të kaj Iqerave të kaj Iqerave të të të kaj Jo, i abin dhisa raste I abin dhisa raste Por që më thot Thot njeri Un kisha një Pata një akcident dhe makin Humba mm -hmm. punën Isha i depresuar Por shkak se kisha humbur Një antartë familjes Ca kompar ta... Thot kur uh, gruvaja Më kërkon në mua Një orë floriri Për fat që të blenim një orë Florini thotë se kushtonte 999 dollarë oh, varë. Unë do tha, i thash që nuk munde të shpenzojm këto lloj parash në këtë situatë. U mbyll në banjë, thaa. Dhe çau për orë me radhë. Dhe kur doli nga banja, Mhm. Mm kur doli nga banja, atëherë më tha mua, a do që divorcohemi? Oh. Dënë në të kontha, nuk kishe shkuar ndonjë në, në mendje. Me rastin e parë. I tha këo, mm. what? Jo këllë, më skuaj çka ka lënë. Jo mirë ka. Bërë. Mirë mirë ka. Çan fotografsht. Të... Amina ka bër. Okej. Okay. Në në një në në okay, parë mirë ka bër. Jo, është. O drejtici foton. Kundra. Që, kundra çfar? Kundra divorcit? Kundra divorcit sigurisht. Po mira, ajo jashtë u mund. Sot këy, ajo mban shtunën mend. E laj pashta. Kur e pa sh ça robi shtat. E dyta. Çfar fytyre kish. E dyta ngjyshe interesante, nuk e nuk e kisha bën rrekt. Me, me këtë ta mbyll për momentin. <laughs> Okej. Okay. Sot unë e laj gruan kur e kap veten duke fotografuar me telefon <laughs> rrugën. Nga puna për në shpi Në mënyrë që kur të makuzon dhe më von Se ku kështë andaluar rrugës Të kisha fakte kohore që më vendosin mua Më këpëton Ja ku jam në vor Ora 5.25 kam bërë të foton Kam që në vor pa. Pa. Në 5.30 ja ku jam të që të uja Në, e këpëton Po, të kjo, ok, pa, këtu jemi po, dhe këtë Në që është pa një zetë Ja një foton Kër e, e gjitha vetën të në duke bërë të të tash Epo, një sekunde po. e lash pas. Në madh, ideja është që burri po pra po që ishte aq i lloj kontroll, aq aq i kontrolluar sa ishte në fund të depresion, donte ditën në çdo moment të ona. Po votoj pro, votoj pro. Divorces edhe për këtë. Pro edhe këtu. E më mirë le ta lërë këtu. Okej, le ta lërë. Le ta lërë. Ai mund të kishin ngrohem shumë më mirë, mund të kishin këy fiksuar. Ky thjesht ishte fotograf, për shkak. Po harromtë. Këtu në qendër. Tema së bashku në mëngjesit më i çësit më i çës është Glow nga Ella Henderson.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 salare come sai rimanendo li di stesi ad occhiusi ad una nuova pesi e non so se voi në am 경찰ie o në no. ma ëjo bërëgë o usind væfru në amë në amë në amë në amë në së në amë në amë në pmodë në amë në amë në amë në amë transumë në amë në smurë në amë në amë në amë che vivrei per aspettarti io ti proteggerei l'ossa e con il vento piano ti accarezzerei con il primo raggio io ti sveglierei e io spero di saperti e con qualcuno po semarti Ora, është nëmë të edhe njëmë dhjetët minuta, ju jenë me krymin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab TV, sot është të premten dhe ajë muzikën e zindi ju në 069-27-12-22. Mishtë të këni aldur në program, ishtë dashur është të njëmë dhjetët minuta, unë jam gadi për të të gjuar, zërin e trashur nga altini, kujtës është një zëj për gjumur edhe për dit nësot në miqë, ne kemi qdo dit këtë segment të lojes, ku ju dhe t Të dashur E, po të, të situasht të transformuar Dhe, dhe bëjt vështi e vështiri për të identifikuar Kju është edhe qëlimi lojës Në tyra, shumë vetare, shumë gjithë shqiptare është i problemi june, nuk është një thesari june Nuk është një avantajë june Nuk është wow, shë gjuj që e kemi Jo, sa kej që e kemi No, unë e di se kush është Pa bra, ka ditë shka që ka dit shka. e bëndë të dalueshëm të përstaj Ah, mërëtin, mërëtin ogash faturën is kam. Nuk kam dhier në një kulluvë, në një shall. Nuk e jap më, kam ashiën. Kusht e dëgjojë, dëgjoj. Ashtu. Jo, ja, jo, ja. jo. Sigarolem. Zero jsonon 20722, dëgjojmë prapë më vonë. Personazhet e ditës sot e nuk kanë ndonjë problem. Ti mos e vrit mendjen. Ije <coughs> brënda los. A mund të më pak lojen ton nga lajmet e munguara sot? Le të fillojmë pak më herët, është e prandte. Njerëzit duan të luajnë. Unë dua të, Un të zëj një lajm, do të heq diçka te ka i lajm, do të Do të lësh një hapësir boshe. Do të lë një hapësir boshe dhe është pikërisht hapësira boshe që pres nga ju që ta mbushni me miqdashur Jagovin lajmet. Nuk etin se që vendeti ieri në lajmet Sfair. e kësaj jave, por një grup hakerash rus kanë sulmuar këtë website dhe kanë marr passwordet apo fjalëkalimet e Miliona përdoruesve të këti sistemi e-maili. 069 27 1222 dërgonë me sa gjithuaja pa haruar dhe emrin për që në fituaj. Dikëri që gjithë jam e skaluar mishdashur haket, er, hakerat rusë kanë sëllmuar në këtë website dhe kanë marë edhe pas e postuar online passwordet apo fjalkalimet e miliona përdoruesve të këti sistemi shumë popullor e-maili Maili. cilit. Mhm. Mm 0692070222 për ata që din, Pink Floydi tani me Time në klubin Mjesit. Kjo është kërkesë muzikore, gjithashtu që na kam rritur, sot është e prandë muzikën e zgjidhni si ju, prandaj mund të na shkruani vazhdimisht në 0692070222. Jeni të mirë pritur. Ora janë 9:23 minuta ju jemi me klubin e mëngjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mish kemi në programin e dashur nei ju përshëndesim fort dhe ju themi se jeni me Klube Fem në 104 edhe në ekranin e Klap TV siç po thoshim, ë do të si tgoja uh, një histori interesante që vjen nga Google-i. Mm. Kimazush gigantin e teknologjisë Google dhe gjithë gjërat e mira që ata kanë bërë. Si nga ana e po themi Kutem da një kërkimeve të a search engine-a, tashojmë këto gjërat, por edhe nga ana e cara risive që ata kanë sjellur për stafin e vet. Shikoni p.sh. se si ka jetuar në Google njëri nga antarët e kompanisë, Persejen Lali, 54 javë. Chari? E kanë lejuar që në brenda, si thua, kompanisë së tyre, territorit të kompanisë, ky zotëria që punonte për Google-in, që quhet Matthew Weaver, mm -hmm. është njëri nga inxhinierët e atij, ka jetuar në camper-in e vet, në rulotin e vet. Brenda në parkim e ka sillë Rolotin një ditë dhe e ka ndaluar aty. Edhe po mendon dhe një gjë thoshte. Ora un punoj gjatë. Pse të paguaj qiran në shtëpi kur un nuk fle fare mirë këtu? Sepse dushët janë te palestra. Pa. I në ka këton? kushtet. I ka kushtet. Mm. Un tre vakte në ditë jo. i kam uh, të paguara nga kompania, ha në menc. Pa. E kupton, pastaj ka Pavolina uh, për të luajtur Ping-pong e ka tavolina për të luajtur, do me thënë, gjdo lojgje, ka, ka televizor, argëtimin, kinemaja është këtu, restorantët janë këtu, pëse për po i ki unë pëpaguaj... Vëtëm për të, të fjetër, vëtëm për të fjetër. Po, që të regona um, i, që nuk e kam barëtur fare sekret, as nga security, po themi, e kompanisa tje, por për kundra, zi, e ka bërë... E, e ka bërë akoha më publike, tuk e vendosur red kamperit vetë, një gardë të vogël të bardhë dhe qendrori thatia. Kur e morën vesh këta të security tha që un kisha vendosur mos i kja fare natën, por që flija mua aty në parking, ëh uh -huh. uh, ata thjesht më ndihmuan duke më Duket duke i hedhur një sy, pa, pa, mos gnatonte ndonjë gjë. 54 javë pra. Oh. pra wow. 52 javë ka viti, 54 javë kam jetuar aty të dalim në vitin 2005 dhe 2006 dhe tregon tani historin. Por Google-i do të të rreq pak është njëra nga kompanitë që i trajton më mirë nga të gjithë uh, punonjësit punoin zyrtet vet. Kushte që ata kanë kompanin Google janë të jashtëzakonshme. Nuk bëhet fjalë për një apo dy, menca apo restorante, po janë 10 a 13 restorante dhe kem mexicanin, kinëzin, italianin, francezin, kuzhinën gjermane, nëse do, më vonë çdo lloj gjeje, sushi, një ditë tjetër, dhe janë të gjitha falas. Madje është ajo që kemi folur njëherë këtu në emision 8 kilet që fiton kur fillon punë te Google. Vitin e mbar fiton 8 kilet on ato zakonisht sepse ushqimi është falas dhe njerzit han. Po kanë edhe lojra, për shembull shikojë muja studentëve të kompanisë kanë një fushë voleybolli, voleybol liku mund luaj. po, të luajnë ata. Është vetëm kompani që njerëzit janë të lirshëm. Do të thonë ka kreativitet, rehati, rri për çafë ty, punon. <gjohet> Shumë të veçanta janë këto që quhen uh, masazhatorë, spa, zio, jo. mm. janë jë, al di këto janë janë sasi krevate. Oh, Gjaim pak si po themi karrigia, karrigia e dentistit, po ta shtrisha dhe karrigen komplet. Edhe pastaj ka një tip Strehe rumbullake që e vën bikok E mbullon veden dhe fle gjum oh, Kjo është për të, të fjetur gjum Dume në kjo është oh, zona e gjumim Duke qume rëhacme Google i e ka pjesën e, e vetë ati wow. Ku njërës i ckojnë shtrien Ja këpusin një gjumi Në gjusë morë e një orë nga dreka se han to fresh. Dhe pastaj çohen edhe iceence. Po. Wow. Por aty brenda ka edhe ka edhe muzikë, edhe gjëra, domethënë që mund të relaksohesh. Le mund... Po, mund vendosësh një gjë për shemb me zë të ulët që do dëgjosh apo kufje. I ke të gjitha aty brenda që mund vetë të argëtohesh, po duash, por që përdoren për qëm. Kryshi Google-i i, i lejon njerëzit. Bravo. Qofse i duan, imagjinoja. Kevin MacKin. Ka parkim kompania. Po. Lajmos paguaj qira, mos bli shtëpi, rikthu te këtu. Po. Fantastica. A se poco. Que más falta, niños? Si ustedes vairen, les da sueño bien, me if I go. Ora, stan interim in 70 minuta, voi jeni me klapë fem në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s un jam plenty bashmejeri na thinin mm -hmm. Oltón edhe Lorin. Vet tani. Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Vet tani. A e dini se? se Merrit në klubin e mëjesit. Kafeja më e shtrenjë në botë nxirret nga jashtja e elefantit dhe vetëm një filxhan kushton rreth 70 dollar. Black Ivory Coffee e prodhuar në trekëndçin e art të Tajlandës prodhohet duke ushqyer elefantët me fara kafeje të përzier me një pelt frutash. Brenda 3 ditësh kalojnë në sistemin tretës të elefantit dhe përmes jashtjes dalin jashtë, të cilat lahen, thahen dhe më pas piçen. Mania e selfi-t ka pushtuar planetin. Në këtë mënyrë, nevoja për vetë promovimin dhe informimin të miqve në internet rreth bomave të secilit prenesh ka bërë që një kompani amerikane ta çojë selfin një hap më tej. Çfarë do thotë kjo? Krijimi i një sekseje buke që ka aftësinë për të stampuar mbi fetat e bukës, fotot e përdoruesve, është tashmë një fakt. Përpara se të lyeni bukun tuaj me gjalb dhe marmelat, ju mund të shihni setin tuaj në tulin e bukës dhe kështu do të kënaqni jo vetëm stomakun, por edhe syrin tuaj. Një ndërtues me emrin Foy Brown ka bërë shtëpinë më të veçantë në botë. Ai ka ndërtuar një shtëpi lundruese në det për të jetuar së bashku me gruan e tij Louise. Kjo gabine që ajtur Perry Creek në Main është da shumë bi 10 vjetë për të ndërtuar, duke kryuar një bast të ford dhe të sigur. Kjo shtupi ka dhom gjumin, denje, banjo dhe kuzhin dhe është e mobiluar me shumë fines dhe që të mos e mungoj as një gjo. Një 32 veçan nga Kina ka zgjedhur një mënyrë të veçan për t'i propozuar të dashurës për Martes. Ata të dy janë takuar një fast food të eksa ishën me përshimet në Tajland dhe a i ka menduar që në momentin e propozimit për Martes të kujtojnë edhe një herë se si janë njohur. Pas i bleu një mjenjë një hot dogs, a i regulloj në tok dhe me tok shkruaj t'i fjalon të dua dhe teksa kam brritur e fejuara u befasua për gjestin e ti. Sigurisht të përgjigja ishte pa. E hapur pranverën e kaluar, mbretëria e oqeanit Chimelong, akuariumi më i madh në botë, të fton të shijosh një spektakël të vërtetë. Mbretëria e oqeanit ka kushtuar 4 miliardë euro dhe ndodhet në Zhuhai, në Kinën Jugore, në provincën Guangdong. Ju mund të keni tortën tuaj dhe gjithashtu mund ta hani atë nëse jeni gati për të paguar 900 dollar që t'ua bëjnë sa më të veçantë. Krijuar nga Le Dolci në Toronto, pasticeria ekstravagante ka krijuar tortën më të shtrenjë në histori. Torta e vogël është porositur nga një burr i cili donte të krijonte një ëmbëlsirë speciale për ditëlindjen e 40 të gruas së tij. Pavarësisht se është e vogël, ëmbëlësira ka në të gurt të çmuar dhe një shtres kremi e bër me ar 20 karat. Përveç kësaj ka çokoladë italiane dhe është ëmbulluar me pluhur kafeje nga Mali Blu i Jamajkas i cili është edhe më i rrallë. Ajo ka një garderob plot me kostume të dizenjuara vetëm për të. Shjon banjo aromatizuese dhe bën pedikyr. Nuk është një personazh i njohur, por një uni me princeshën Chloe Pom. Qjeni 7-vjeçar Pomeranian. Pronarja e saj Karen Lee Christian nga Atlanta ka shpenzuar mira pound me fustane, xhaketa dhe veshjet e tjera të princeshës së saj të bardhë. Karen thot se ajo ka, jo ka punuar një stilistë i cili i bën veshjet vetëm për qenushen e saj. Përveç kësaj, princesa Klo ka dhomën e saj si të një vajze adoleshente me çdo gjë të rregulluar. This is Club FM 100.4. dancing I just wanted you to know the babe of the best i got my red dress on tonight dancing in the dark in the pale moonlight don my hair will be beauty queen style i heels off i'm feeling alive My God Damn the cost going down to 99 Come on back baby by my heavenly side I'm no if I go or die happy and Falemnderit, ta... falemnderit. Ta... Falemnderit juve, mish dashur për përshëndetin muzikor, ishte Lana del Rey që sa po dëgjoam, sa sometimes sadness, sigjapo. In me clubin e mjeshtit, vale te club e femë 100 dikant edhe në ekranin ka TV-s sundat vjoj pak lojën e zërit të trazhur mish dashur, së në kave fem ka altini një personazh që e ka pëlqyer shumë. Un ja, ja, ja, kusht. Dixoni. Natura Shumë fetare e shoqyri shqiptare është i problemi june, nuk është një nëthësari june, nuk është një avantajë june, nuk është wow, shë gjurë që e kemi, jo, sakej që e kemi. Më falë, edhe njërë titer, edhe njërë titer, qërë për thotë, qërë për thotë? Natyra fetare e shoqyri shë të thotë, nuk është... Dë përta, nëjë që në me mbajmë si vlerë, toleranësa, sakej që e kemi, o po? Natyra fetare, toleranësa. Në tyra shumë vetare së gjithë shqiptare është i problemi ju ne, nuk është një thesari ju ne, nuk është një avantazë ju ne, nuk është wow shë gjuj që e kemi mm. Jo, sa kej që e kemi Atere, e kanë gjithur? Êshtë Edi Rama Jo, ja, jo, ja, ja, marë, ja Jo, marë, edi Rama Arben wow. imami Arben imami, Arben imami? Uh, jo, uh, jo, jo, jo Ben ja, që ja, anon Kanë thënë Kim Mehmeti Kim Mehmeti nga shkupi, jo Jo. Jo. No, no. Artur Jae. Jo, jo, jo, jo. Atë këto kan thënë. Kto kemë? Jo. That's all we got. No! Ku i des? Është Kur themi Artur Jae, jemi afër al ti? Jemi më afër kur themi Artur Jae se sa kur themi Emrat e tjerë. Wow, o ta jemi më afër kur themi. Wow. Jo se no you wow. Kushe ti sa mafrë! Ma ti më keqë e mi mafrë! Wow! Ben Blush i kanë të mpratë. Ja! Wow! Sa për kanë të një liberë? Sa për kanë të një liberë? Sa për kanë të një liberë? Sa për kanë të një liberë? Sa për kanë të një liberë? A një ditë? Oh! Oh! A sot e në djera? <laughs> wow! Wow! <laughs> A, liber, wow! Jë dhe një? A? Mirë! Êshtë një liberë wow! Êshtë wow! Po! Okay. Uh, Ês Për që gjithuajat, x069, 272, 200 kohë që unë kam një tjetër lajmë i shdashur Lajmë i një parë kishtë të bënd të sot me Me Gmailin Me Gmailin, me gmailin e pravda sakt, E joni fiton dy bileta për nësinepleks Hakerat rusë, mi shdashur, kanë sënë muar dhe marë Fjalkalimet e miliona për të ruësve të Gmailit Rekomandojët që ju të ndroni Fjalkalimin tuaj në Gmail nëse keni një mm -hmm. logaria tje mm -hmm. Këj, ky është lajmë i tjetër, pyres Preministri Ram bëti një ligjërat në lidhje me ndryshimin e modelit ekonomik të Shqipërisë në Tianjin, në Universitetin XSA dhe ASA. <të> 069207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për ç'u fituesh. Po tani <të> shikon me buzët varë apo ti holda e di që Zoti Kryeminist është në një vizitë në Kinat, në Forumin e Davosit pa, dhe kujton gjithë ato gjërat e tjera. Kryeministri është barkarë një ligjiran në Tianjin, që është një qytet goxhaj i madh e i njohur aty në Kinë dhe e ka mbajtur këtë ligjrat në universitet, po universiteti i kësaj dhe asaj është të po kërkojmë. I cilave shkenca është një mm. universitet me fjalë të tjera. Ligjirana me shërafjalë si shoq tash ka të bëjë me ndryshimin e modelit ekonomik në Shqipëri në Shqipëri etj etj Fred Williams do vitani me Happy Mish dashuroresh tani 8:42 minuta ju jeni me Club Fem ne këto premte lavdishme ja ku jemi Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Hello, mir siguri nga të gjithë dashur, ju përshëndesim që gjithë ata ju uramin ditë fantastike. Ne jam Blendi këtu bashkë me Erin. Erin. Ne mua. Originale ndot vetëm kemi Altinin. Mirëmjeshi. Ai është që ka qenë gjithmonë Olta këtu. Mirëmjeshi. Skemi Olta sonë. Mirë dhe Lorin Terezi, miq dashur regjisor i programit ton. Atëherë, ne kemi gati tani edhe Lojën. Sa e njehim kolegun, sa njehim kolegen. Lecim se kujt do t'i vjerë fati i keq për sot që do të bëhet viktimë e kësaj loje. Unë ju mirëpres, është lojë shumë e bukur. Um, kam tre pyetje fantastike për njërin prej tre kolegeve të mikton studio. Ju Do të tani mundi të shpëndani si do a do të shpëndajun si ta bën? Ty do të bjerë prapë. Prapë mundi. Nice. Okej, le të shpresojmë se jo. Ato që ti le të japim këtu, zien këta dy tjerë dhe çfarë mbetet jeni tek ty. Po derdi prapë herë nuk eçi bën. Okej? Okay? Atëherë letra me vrim do të jetë e viktimës, do të jetë atij që do të përgjigjet pasaj për këtë lojë. Kujdes. Fillimisht po zgjedh Altini. Je bial, oh. pa frikë. <laughs> jo dy. Larg normal. Leto shohim se çka mbetur për mua. Faleminderit. <tëllim> tani ajo kanë mbetur yeri. Çeka <tëllim> <tëllim> okay. dita ime me okay. fat. Seri <tëllim> ka pavrim letrën e saj. Edhe unë kam pavrim. Bravo Aldin. Vrimi ndodhet te Holta. Holta. Okej, okay. shumë mirë. Atëve Holta, nzito, nzito, nzito, nzito. Teja për të mbyllur veshë tani e për të shkuar në uh, një vend tjetër. Yeri të duhet një lapostil. Mund të rro? Faleminderit. Letra e bardhë? Urdëro de lider të, të Bardhëri. Shumë faleminderit. Ashtu? Në, i kart në i një kart pesë cent, në një gjë? Jo. <laughs> <Ja>, Okej. <okay>. Unë <laughs> do marr një gjë. Në rregull, mirë. A dreganti, a tinti i eganti ke gjërat? Ja, dreganti, kam gjithë. No, Okej, okay. shumë mirë. Atëherë mësh dashulloja luajt kështu. Unë kam tre pythje. Pyrit jam për Oldton, por fillimisht ja drejtoj pyetjet altinit dhe jerit. Ata do të përgjigjen dhe ju mund të përgjigjeni në 06920722 dhe nëse pyjet ose përgjigjet e tua janë identike me ato që Oldo do ja mas pak ti mund të bësh fitues i kësaj loje dhe një duratë. Orzan, a thu se cila është dhurata e Oltës? Çfarë është dhurata? Oltan të pikë shumë lart dëgjon. Olta i që pak veshin, i që pak Olta. Si na është dhurata? Një kontroll i plotë në spitalin amerikan. Okej, faleminderit për problemet, shumë të problemeve. Hajde, një kontroll i plotë në spitalin amerikan, për këtë luajmë. Dyert janë numër 1 për Oltën. Olta do zgjidhje. Të bëje planjë e mbuluar me ferexhë. Pa siç kemi parë çbëjn ca gratë a deri ku tek ne? Un pan, plage nudo. Pale. Nëzi dhe kaulda ose plage me ferexhe? Mund të dali dhe në lajmë se i fotografojnë ndonjëherë këto këso. Dhe mm. përshtypja? Në të dyja rastet ose mund të dalë dash nudo para sperandov. Jo, ajo është bëj gjithë zakonisht. Në nudo në një plazh ku lejohet një... apo ku nuk lejohet? Në nërmë, një vend ku nuk e di. Unë nuk e di, nuk më e kemi sugjeruar kështu. Diunë në Riculea ku nuk lejoan. Ku diunë? Muam lejo dihun? Mu am aty ku s'ka njerëz për shkakun. Aty diunë që lejohet. Por ka njerëz nuk lejohet. Nëse, okay. Pra, plazh me ferexhe, plazh të mbuluar apo plazh nudo për çejf. Është pyetja për Olden. Dakor. Unë pamë shpresoj që, nëse, okay. Mos japet asu ndonjë. Pyetja e dytë për Olden është kjo. Olta. Mm. Do zgjidhje që në vend të duarve të kishe dy kacit. Këbrajë si kacita, mbledhin flurin, mbledhin hiun, ta, ta hirin, se tash hiun. Me këto gjëra plerat. Po, plerat mund i mbledhin, mbasi ke fshir shtëpin. Pra në vend të duarve të kesh dy kacit, apo të ndrrosh vend dhe jetë me arian fullan. Wow. Të ndrrosh vend dhe jetë, do të thënë Olga shkon në qeli, ai mund dali pas nesër. Normal. Super super super. I regulluar, i kopsitur nga anë Ekonomike Ekonomike, financiare Kështu që E të të të ispër është Ati si mungon asmi cent nga të vetot E këpër është Betëm ljek të shtetit mungon Po qësë e si um, Kështu që Pra të kesh në vend të duarve Dukat si Apo të ndrosh vend dhe jet Me arit janë fullan Dekord Pyri dhe nëmër tre Dhe e fundit për olten Olta Kjo është më me spets Gatë të tëra mm -hmm. Do t të të kapte partnerin në flagrancë duke e tradhtuar apo ta kapësh ti partnerin në flagrancë duke të tradhtuar kjo çeka shumë e komplikuar vërtet po është e komplikuar të të kap partnerin në flagrancë oh, okay, oh, oh, oh. oh, yeah, yeah. partneri apo ta kapësh apo ta kapësh vërtet sepse duhet ta ndër <laughs> ta kapësh tani më ke diun Dhe është me sikletë Ok, zë gjithë një 069 2722 069 2722 Këtë anë në dilema në të miqtashu në të parën Fere Gje apo Nudo Në të dytën të kesh dy kaci në vend të dy duarve Apo të jesh në vend të ardian pulani Për qitëmon Dhe e treta Të të ka partneri në flagrantz Apo të ka pësh Mirë Olta mund të rikhtet në program të, të anilet ja Eja, Olta, eja Eja se imbaruan pyritit Kur të kthehemi mbas lajmeve të orës 9 në mësh, dashur këto pyetje do ja drejtojm Oltës Vet e cila do të përgjigjet me ndëshmëri dhe do ta bëj afësh që me përgjigjet e kolegëve. Then we in one republic me love runs out në tretë të, të transmetimit këtu në klubin e mëqyesit një dashur Michael Jackson ishte me a place with no name William Blendy me Jerin Artinin Ordin edhe Lorin këtu çdo mëqyes me, mjës me mjës, Juve yes, yes, yes. <laughs> dua që t'i jap fjalën Oltës për një çast që të na jap edhe emrat e fituesve deri më tani shëm në klubin e mëqyesit et të uh, hapim pastaj një kapitoll të rinë në lojrat e tjera të tjera të tjera. Atëherë un Kamtilin si fitues për këngën e ditës, fiton një dhuratë nga Nescafe. Bravo, bravo. bravo Konstanca ka gjetur që uh, është Mustafa Nano. Mustafa Nano wow, wow, është saktë. Bravo, është saktë. Ja, ta dëgjojmë edhe wow. në zërin original. Okay. Shumë fetare shum shum shqiptare është i problemi juaj, nuk është një thesar juaj. Nuk është një avantazh juaj, e kuptoni? Nuk është wow shqipur që e kemi. Jo, sa sh keq që e kemi. Ajs mund sa vanaon no, që ka më vend për dyshim anthi, u zgjidhet kjo lojë. Mirë, gjë tjetër s'kam më turë apo jo? Lajmin e fundit. Po, lajmin e fundit. Që është Erni dhe ka thën Universiteti i Ekonomistë dhe Financave. Po. I Financës dhe Ekonomistë. Ekonomisë po, ekonomis dhe Financës. Ka dy biletë për Nsinaplex. Dy biletë për Nsinaplex për filmat të së sotëm të mëshdashur në kineman më të mirë në Shqipëri. Un kam një tjetër pyetje nga lajmet. Kujdes, shikojmë nëse keni qenë të vëmendshëm me aktualitetin. E përgjim një lajnë tjithër. Ky vend azjatik ka vendosur dy fishimin e të shmimi të cigareve me shpresën e frenimit të kti vesit të dëmshëm. Ky vend azjatik brenda ditës vendosë për dy fishimin e të shmimi të paketave për të frenuar këtë ves të dëmshëm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Pyetja është cili është vendi aziatik mm -hmm. për cilin flasim. Okej, okay, kemi tani edhe përgjigjet e lojës së oltës. Altini ka gati kartonat e vet për ngritur. Ka të ngritur. Jemi katë sajt, oltë tani do të bëvafaqohet me pyetjet e gati olta. Gati, gati. Atyre, le të shikojmë. Mm -hmm. Oltë. Do zgjidhja në vjedhjen e parë. Par, të bëje plazh me ferexhë, e mbuluar mm -hmm. me ferexhë. Po. Si zgjben ca graqi lagen, e kupton por nuk nzihen. Apo plage Nudo për çejf. Plage me Ferexhe apo plage Nudo për çejf. Kujdes soltan, kujdes soltan, më jë ja, çejf. <laughs> më jë. Ja. Tanis sosh Në të më të më të njerë. Në të më të plash me përre gjepë. Po pra, po plash nudo për qej zi. zit. Nudo së kam bërë në jërë zi. me të në drejë. Po pra, zitë. Zit. Uh -huh. A ta provoj njerë nudo? Nudo për oh, qej vërë! Nudo oh, për qej vërë! O, ta svisët! Plash nudo kanë të të ndërë. Plash nudo, thotë t'jeri. Bravo, jëri, plash nudo! Kemi tani Altinin që ka thënë? Plash nudo! Bravo! Edhe <laughs> <per cei> <laughs> oh, <laughs> bizatuaj. <laughs> <laughs> Olta ka shëndër plazhin në do miqdashun në pyllin e parë, tani kemi pyllin e dytë por. Donolta. Mm -hmm. Do të zgjidhje, të kishe dy kacsi në vend të duarve. <laughs> oh, kacsi në vend të duarve. Ëh, mm -hmm. po. Të ndrosh vend dhe jetë përgjithmonë me Ardian Follanin. Kujdes. Ndroh shtat situatën. A i bëhet të bëhet uh, Bët... prindi i një gocë të vogël dhe ti e bësh? Ishtë guvernatoria bankës, shmarme, a, tjitha, në dojësht, në, e bankës, akudunë se shmarë me gjithë. Po mund, mund të dalësh uh, në tërguritë dhe të gëzosh gjithë ato ta. të fasuritë që... E këpëtonë? Mund të të regulohet jeta, se... Tani, djeta, të mëgje situata mund duke dhe zynë, po... Red dha varida. Po në një tarnë. Mm. Po gocën do kemë? Apo gocën ti me du da marrë fullanë? Ja, mi, oke, okay, apo t'a jepim po po dhe gocën. Së situatës da marrë në gocën. Mirë, apo Erikun do ta mbaj ai pastaj, nuk do të kesh çun Erikun. S'e mund të thua pastaj dua dhe Erikun e kush çunin. Okej, ja. Këngë gozon ti man. Okej. A tërë? Të jesh fullani. Të jesh fullani. Okej, olja ka zgjedhur të jetë fullani. Atë kam të ndër. Wow. Të ndrojmë edhe me futboll. Dy katri, dy katri. Një keq azi. Okej, mirë. Erika ka 2 pikë deri tani, Altini ka vetëm 1 pikë, mish, dashur ka gabuar në pyetjen e dytë. Kështu që, që jemi dy me një për jërin, mm. jëri është loj... Nuk e di nëse do të ambasht, do të avantajin, të njën fundës... Le që përsaim të ke fundesht? Njën fundesht të... Uh, ota, po. kjo është pyrite më me, me... Me spets, uh, do të ta. Spets, si themi. Do mm -hmm. të zgjidhje, të të kap partnerin e flagrantës duke e trahtuar. Mua? Po. Të të kap ty duke po, e trahtuar. Po, ota, me shqipastis me shqipar. Apo, të kap është tia të Çyçha, në të uh, dy raste <laughs> <laughs> të kish. <laughs> në të dy raste ka trafik. Në të dy raste tola çyçha është. Po, por, auto të kapin në parkor apo ta hapësh ti derën e ta djesh ti ata. Kjo është zgjidhja. Është dia, dia, dia, të dëshëso tash. Nuk mund temi. Është janë faktet e jetës, ndodhin. <laughs> ta kaposh apo ta kapi. Po. <laughs> Zakonisht ajo nuk do. A mi apo të më kapë çadond do ndodhi. Athe ADT, unë tani. Po, po, po. po, po. po, ta po që ja, dole. kemi, fakt, kemi disa hipoteza. Mund që sa të kap ty, mund do të vrasi ty dhe tradtarin. Tani py, domethënë, mund të kap atë, s'mund të ndodhë. Mentallog shikosh edhe kështu, Alta. Donë, kjo lidhje është prishur se është prishur. Në të dy rastet, shkatrim. Keq është. Tëし, ota kështi fain, ota këtë fain. Domethënë, ose të paktën lagjët thon u ndanse të transfero. U ndanse ishte ai. Ishte ai tradtari. Po është mirë. Apo ishtë ti... Kërësarja dhe ali i mirë Kë kishtë e fatin e fulanit <laughs> Po hajde po e kapën no më ga mirë Gapën e ideja dytë Po e kapën të më mirë Po e kapën no të më mirë okay. Ta kapën, ta kapën, ta kapën, ta kapën, ta kapën Ta kapën, ta kapën, ta kapën, ta kapën, ta kapën Kremë e zero, jeri, derdani Me sigurëm që ka thënë atini Ta kapën Ja, e kapën, ka në atini A vaja sërisë të takojmë. 3 me 2 për ieri, ne nga fituar ieri këtë loj këtu në studio. Pëlumt ieri. Bravo ieri. Alti vjen kliç për ty. Ëm, më jeta më mundet tani që të rras trajnerin. Në çësse, në çësse të spëlqjen rezultati. Queen kind of the show must go on kur të themi do të kemi emrin e fituesit, atij që ka parashikuar saktë përgjigjjet e Olds. Tani është ora 9:13 minuta ju mi shiheni me Club e Them.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 Dërkohë, blendi dua t'ju kujtoj për biletën gërvishtëse më të re nga lotaria kombëtare, mm -hmm. e cila quhet 6-5. Ajo kushton vetëm 70 lekë, por nëpërmjet një bilete ju mund fitoni shumë çmime të mëdha prej 7.5 milion lekë të vjetra. Dërkohë, të gjithë lojtarët mund të mjaftojnë të gërvishtin në lojën e parë dhe nëse arrin të marrin rezultatin e dy zarave 11 numrin 11, atëherë do të jenë fitues, por nëse kjo nuk ndodh, mund të provojnë fatin e tyre në lojën nr. 2. Është shumë mirë kjo. 6.5, ose njërë ndryshë 6 -5, 6 -5. Si do, jamirë, e 6.5 Si doja mirë, e qeni në gjdo pik të lotos Miqtashur dhe është vetëm 7.8 Kështë që mund fatin me të aprovojnë i fatin 9.20 minuta në këto moment Në kryumin e mqesit mm -hmm. Shukra bak historinë e një kryuaje nga Michigani i shtetet bashkuar E që është Shirley Mason Shirley Mason e ka jem në kjo dhe është një hajdute uh, Hajdute duqanësh Një hajdute Një hajdute duqanësh po, Jo, duqanësh veçare mm -hmm. është kle Kjo skeptomane e e rregjur e rafinuar <nky> e rregjur. Po ta shikosh nga fytyra ije ri mund t'i theve mm. ku duan tani edhe edhe pak e frikshme. Vërtet? Në portret e bëj shikoj një herë këtu. Oh! Wow! Më jesh asim. Wow! Um, vajza, vajza, e kam e di pse kam sjellur online më sepse është interesante. Ka hyrë në Walmart, në një rën nga këto pikat supermarketet më të mëdha të gjendura në Amerikë. Ku mund <nky> dhe të gjesh çdo gjë atje. Edhe ka mbushur ca qese me roba, mm -hmm. ka vjedur pa. ca roba, ca sende ca qera tjera që shqitesh në atje në shumën totalet e 600 dolarve mm -hmm. dhe pasaj ka dal nga dyqani ka rritur që dal nga dyqani por në momentin që ka dal nga dyqani si për tante që ishte ka vendosur bejt diçkan që më vonë nuk i ka shkuar dhe ashmirë. Në të kini parasur që Walmartet janë ashtë mdhenj sa që për klient të një moshe caktuar, moshe të thyër për shumë në mënyr që të shërbejnë atyre më mirë, Ata kanë nëzirë ca karoca uh, si karoca të invalidve, por, mm -hmm. por jo të mamë. Këto janë situasht për plejqë që mund t'jene të, të lodore, nuk, nuk kanë e, nuk kanë këmbët që ti bjenë vërdalë dhe saj mm -hmm. gjësë madhe. Shtuk që da. që marrin të karoca të dhe, dhe letësishmë ato zuzuz janë me motor elektrikë, vinë vërdalë. Mm -hmm. Ta një Shirley me qantat del nga supermarketi Supermarket. edhe shikon që janë është kjojërështë me këto karoca me të elektrike të. Po ja marrin e karoca, po ikin shpi me këta... Bom, trusia ngarkon qeset në karroc, ulen vet, sikur është uloke, e fut në mashat të gjën e vogël elektrike kështu, <të k voice> edhe fillon në trotuar. Një orë gjysmë më von, kur është marrë vesh vjedhja, ka ardhur policia. Kan pastaj i futën në kamerat e sigurisë dhe, dhe e shikojnë. Thotë, po shikojnë ça kishte ndodhur një orë më parë. Mm. Pastaj e shikojnë që ka marrë një karroc, ka hyrë për në të dhe është larguar okay, ka dal nga parkimi i supermarketit dhe ka marrë rrugën në trotuar Majtas. Mm -hmm. Ta pa, me këtë shpesi kjo nuk me këtë shkuar shumë lërgë Kështu që njëse në basaj E dhe e gjen Ishte rrëth një kilometre gjusëm lërgë Nga ajo ako Të dhe i dhe në sa gjës Policia sigurisht e kanë daluar E kanë kapur hm uh, dhe kanë uh, marrë pastaj në burgësh dënuar uh, ose do dënohen gjigant por akuzuar për vjedhjen e mallrave në shumën e 600 dollarëve e gjithashtu edhe në vjedhjen e kësaj karroce elektrike që kushton 1200 dollarë. Wow. Kështu që bën bën 1800 në total, sepse edhe dënimi ndonjëherë mbaret nga ata kanë një një prerje mbi 250 dollar kur kur ti vjer mbi 250 mm. dollar, atëherë ka në është një tjetër uh, të kap një tjetër kategori krimi sesa vjedhjet më të vogla se asaj. Kështu që mm. kjo është uh, që e marr seriozisht këtë punë. Por mendoj mund të ishte larguar në këmbë ose me vrap shumë më shpejt se. Jo, jo po për tonte, për tonte. Është <laughs> për tonte. Është <laughs> për tonte. Ise, topak do nei kemi ndihmutë të shpëtitolla. Ne kemi kështu, bënë drejra, nuk ishin drejtimë. Ne kemi kështu. E marrin seriozisht punën e tyre. Po edhe mosha bën të sajun. Mund të jetë, mund të jetë, edhe çështja mosha. Mirë. Kaç për momentin? Në gatë për një sharadë. Unë jam gjithmonë gatë për një sharadë yeri. Nëse ti po na sfidon, po të sfidoj pra. Si lëbrajini, hë? <gjithmonë> sharadë. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë. Atëherë. Atëherë. Gjeni. Atëherë. Fjala juaj gonza është diçka që hahet. Jo, ja, nuk është në normale. Ja. Është një është një gjë që është përjashta. Pa, po përjasht. Përjasht. Thonë më së e brenda dhe është sapuni. Jo, po, jo. Është nd pra. Jo. jo. Është një gjë gjallë. Po. Pa. Një gjë gjallë që i futet atë brenda në shtëpi. Po, po si jo. Që mund të jetë kafshë shtëpiake ndoshta? Jo, tamam kafshë shtëpiake. Mund të jetë jo, jo. një zonë, mund të jetë një shpend i patrokitur. Një shpend. Jo, tamam shpend? shpend. Jo, tamam, hmm. jo tamam jo ta shpend. Po fluturon? Po fluturon. Ah, një kandre atëre. Po. Ka një fillom më më. Jo, mamma, mamma, mamma. Miz, miz. Jo, jo, jo. Thonë me f atëre. Është <laughs> e vështirë. Eli, mund i këtë kranet e shkruar. Ta po? mund të jetë shumë. Mund të jetë edhe emër njeriu, më shumë po? Ta se. Okej, okay. na lodhësh ah, vërtet. <laughs> Bravo. Premtimi <një> i gota, është përpjekje, përpjekje e mirë nga ana juaj, po. Po një dështirë. Here's Tito ndoshta. I'm not the only one. Mizahur, cilë është fjala e Gonçave tani këtu? 069 2070222. Dëgjojmë nga Sam Smith. 9.28 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekrandin e klab të vës sot është e premte nda i muzikën e zinë dhe ju në 069 207 222 Letë gjëndë në një histori nga jeri mishdashur, që farë mdo mm. dhe jeri tu mm. në këtë me të këtë është historija e një krua, ja 36 vjeqare, e ka emrin Marilyn Mansfield jeton në New York City Mine ajo bëm. është e martuar dhe ka dy fëmijë, ka djalin 10 vjeçar dhe vajzën adoleshente 15 vjeçar, por nuk mjaftohet vetëm me këta, sepse në shtëpinë e saj ka edhe 300 kukulla. Ah, oh, sa mirë! Duke filluar uh, mund të mund të them kukulla të moshave të ndryshme, oh, sepse ka edhe kukulla shesë të djalëve si të gjitha. Se çfarë bën kjo Altini është që kujdeset në maksimum për 300 kukullat e saj, i trajton sikur të jenë njerëz të vërtetë, sepse i i çep veshjet për kukullat u rregullojnë flokët, i flokot, ja lyen flokët, mund t'i zjasë sepse u vë dhe X-station, madje madje arrin që të gjitha një pjesë të mirë të kukullave të nxjeri dhe shtitje. Ço do wow. thot, kjo zonj Kudoj që shkon, ka edhe kukullat me veta Në restorant, po sikur... në dyqan, në ustime Ka të shka që shkon të kjo Ka, ka shumë që krej që nuk shkoj në doshta Por nuk mi eftojt vetëm me familin e saj Që ka burin dhe dy fmiot Por do të ketë në pushimet e saj Edhe 300 kukullat me veta oh, I merë me vete kudojnë I merë me vete kudojnë I, I trejtonë si kur janë fmi, ma dje dhe u, mm. i u shenët Nuk edhe wow. sesje e bënd të mundur këto Por Duke sikur ka 300 fëmijë të tjerë për të cilat ajo kujdeset çdo ditë. Shumë mirë, më vjen mirë për ta. Faleminderit. Ka ka më çat mëret. Asnjë moment ndimërzitur, fakt. Mes sa duket. A, kemi tani një tjetër moment këtu në klubin e mëmëjes miq dashur, është koha për të bërë një pop quiz nga Babucci ose thonë ndryshe Fjalori i gjuhës shqipe. Unë kam dëgjuar sot e Gërma J dhe kam zgjedhur disa për kufizime. Të disa fjallë Katër fjallë dhe Juve do të vini me këto fjallë Kur unë t'ju ledzoj për kufizime dhe agonist Tani Pop Kuitzi Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qto gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Pop Kuitzi mm -hmm. Athe gati? Gati. Hier isht për të luajtur sërish. Falënderitje. Altini gjithashtu. Falënderitje. Porta po patjetër. Falënderitje. Dhe ju në 0 69 20 70 222. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Kujdes nga Gërma jë, mishda i mishdashun fëlorin në gjithë shipën, ushtar këmbësor i trupave të zgjedhura osmane. Mhm. Mm më deshëri. Nuk e vjedhur sillet. No, Urdhror. Atëre, ushtarkë msor i trupave të zgjedhura osmane. Mhm. Mm Pyetja nr 2 Altin. Pyetja nr 2. Pyetja nr 2 Olta. Murg i urdhrit fetar katolik shoqanta e Jezuit. Mhm. Mm Murg i urdhrit fetar katolik shoqanta e Jezuit. Mm -hmm. Dakor. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. I ardhur nga një vend i huaj. Kujdes. Mm -hmm. Me j, gjitha me j. Dakor. I ardhur nga një vend i huaj. Në pyetjen numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Element kimik iometali jo ngurt, i avullueshëm me ngjyrë hirin e vjollc që gjendet me pakic në pakicë në ujin dhe krijesat e detit. Mhm. Mm Kujdes. 069-2722, element kimik jo metal, ingurti avullu e shumë dhe një gjyrhiri në vjollë që gjendet në ujnë dhe kryesat dhe detit. Të e në baspak me më shumë të një është koha për të gjuar nga Francesco Renga këtu në klubin e mqesit miçdashur, kështë quat Ilmio Gjorno Pjubello Nel Mondo. Kjo është po? E të gjenë. Ho pevolt, yeah. ho tirato bot Colpi bassi mentre vivo Che mi tolgono il respiro E mi danno la certezza Che il mio stile ero a mancarti Senza rattrizzare il tiro Quante volte avremmo detto Con fermezza che tra noi era finita Da domani ricomincio un'altra vita Tranne poi tornare dove siamo stati Sempre certi di trovarci Siamo sempre stati forti A lasciarci negli abbracci A proteggerci dai sassi A difenderci dagli altri A lasciarci i nostri spazi A toccare con un dito Questo cielo che spazia all'anca l'infinito quante volte ci ha de muse quante volte ci ha su Cristo come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo l'ho vissuto con te solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è e da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte sembra schiederle tutte le volte che sto con te Lasciamo che sia il tempo a cancellarci senza un gesto far la fine dei graffiti abbandonati alle pareti lentamente scretolati dalla pioggia dal calore fino a quando c'è uno stronzo che passandoli rimuove senza avere la certezza di aver dato tutto prima di mollare di tagliare corto Vocare quella strada senza più rimorso quando arriverà qualcuno che staremo po. a potarci negli abbracci a proteggerci dai sassi a difenderci dagli altri a lasciarci il nostro spazio a toccare con unito questo cielo che spalanca l'infinito quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso come te che mi hai dato il mio giorno più bello del mondo l ho vissuto con te Con te che è iniziato il mio viaggio più bello nel mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato sembra chiudere tutte le porte, sembra schiederle tutte le volte che sto con te. E eravamo solo D t referred t und amant rand rand, qënë n'yërënës harinë kië challenge, ju씨 më asa, ekonë e chու se. qënëtëi shalënës, E' o carare komise keuripit.. E' o sienë të retëбы yon'a tëmë. kes a recognize ek rand kuzhë më itipë La meraviglia è che ho ti ho incontrato e sei tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è Sembrischiudere tutte le porte sembrischiederle tutte le volte che sei con me sempre rischiuderle tutte le volte che sto con te Hello, mi segniamo un club in MC 7936 minuti in questo caso, mi disdashur, iste Francesco Renga, Burri e Ambrs. Ja, persona thon. E Ambra, Ambra Angelini. Angelini, non è la Rai. No che la no che latë ndjer të thashë temat. Po qe është shumë e rëndësishme, po të shohësh. Po ta tani këtë. Po çu duhet? Ora ti, e di si e doti? Ti e do. Ne, is okay. Oke, vazhdon. Ne kemi ato që i fshin Anton. E kam. E riaktivizuar. Se mos dij. Oke. Në rregull. Ti thashë mos ja. Jo. Atëre. Ora ti, pas ke qenë Jonë mirë. Ushtar i trupave të zgjedhura osmane Jeniçer. Bravo Jeri. Pyetja e dytë për ty Altin Murg i urdhëreshtar katolik shoqata e Jezuit. Ëh. Uh, ne uh, jë filloni gjithë? Po sigurisht me një. Po. <laughs> <laughs> e kemur <bërne, laughs> në E kemur në E pash 10 frapa të filmin Idiocracy. Char. E kem pasur ato Idiocracy që ka një kështu po, po, moment po, ku moment kur fillon diegrafiku. Po. <laughs> Jesuitës të përgjithshme. Jesuit. Ah, mali. Jo, ashtu, ma. Fillen altrak. Po. E jarrën nga një vend i huaj, Jolta. Ja shtoksor. Jabanzhi. Jabanzhi. Ja banzhi me të sht. Ja banzhi, më je shtoksor. Ja shtoksor. O, ja shtoksor, që vjen nga një vend i huaj. Po ja shtoksor. Po ja shtoksor, po ja shtoksor. Nuk e ngaton. Po më nuk mund të vi tjetër nga. Da. Periferia për shkakun duhet të vi patjetër nga një. Po ne kemi ze kongun e bukur të jabanzhit. Po pse duhet vi nga periferia? Pse sret je ti kush? Fal. I ardhur nga një vendi huaj Ah, po, pra, po Unë nuk thashtë i ardhur nga i planet tjere E, mirë, jabë në gjithë, mirë paske patë Oke, okay. jabë në gjithë, në dërkoj shë pyre e fundit edhe njërë të kjeri Jeri, Element kimik, jo me tali ngurt Ja vëllu e shumë, gjyrë hiri në vjollë Jodë Bravo. Jo bravo Viri. Bravo. E ka gjetur. Kush e ka gjetur ontem? Bravo. <laughs> e ka gjetur Ledi, fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo Ledi. Shumë mirë. Duat të kujtoj se ju mund të dashur mund të zihni muzikën sot në klubin si e Mëngjesit, si çdo ditë tjetër, muzikën e zihni çdo ditë tjetër që është e prandë sigurisht. Ehm, um, çunqë mund të vijoni në 069 20 70 222 që të kërkoni këngët që doni të dëgjoni sot. Tani un... kthehemi në radios. Ah, po, është drejt. A kem menduar kështu edhe më parë. Nis Shardios. Jo, ndoja të thoshë që kanë një promocion tek lotoria kombëtare, që ju jesh milioner për një vit, i cili mund t'ju bëjë juve fitues me telefonadat në studio kur jete çorti atje, të 1 milion lekëve për muaj, për 12 muaj. Do thotë që çdo muaj merr nga 1 milion lekë. Një rrog falas. Se kjo nuk është pak, po një rrog falas, po nëse ke rrogun 1 milion. E po, kuptoj. Dhe kush mund të ketë rrog falas. E kupton. Ehm, nice, okay, faleminderit. Fenë menderit me kaq që lëm, është koha tani për Sharadion Exinit, dhe ne e marrim këtë shumë shumë seriozisht, o shum, seriozisht. Jep. Jepini vazhdim. Ës send? Jo. Jo. Ja. Ës gjë gjallë. Jo. Ja. Fenomen. Konsert. Ma offer. Po, kjo te konsente fenomenit ymi, yeri. Mund ta qushësh edhe akt, për shkakun e veprimit dorsta. Po, edhe edhe veprim quhet atë. Edhe veprim, mes dy personash, ndot kë? Mes dy ose më shumë, po. Ësht diçka që ti ja bën dikujt? Mund t'ja bësh dikujt, po, në mënyrë të caktuar si e kemi shkruar ne. Mund t'ja bësh dikujt, po mund ta bëti kujt ty? Ësht pozitive apo negative? Mendoj që është korrelacioni negativ, po. Negativ. T'ja bësh dikujt këtë, nuk është. Po mja, nuk mund të jesh shumë pozitive. Ja bësh dikujt, domethënë ta plaçkisësh ja, dikë. Ja. Ja. <laughs> <Jam afruar. laughs> ja, më afruar. As pak është shumë lart në kilometra, do thonë. Po kjo ndodh shpesh apo mund të ndodhi jo, jo shpesh? Ndodh në raste të veçanta, nuk po themi shpesh ose rregull, mm -hmm. një herë në vit për shembull. Nuk e ndodh gjithë njerëzve. Ne vetëm ka ndodhur periodik. Mund edhe ty të ke ndodhur një jetë, se si diet se jetai e përmban këtë? Mund ta ke bruar ditën një gjë të tillë për shembull? Mundet? Aldin mak e bën një gjë të tillë. Jo, jo, sa kanë bërë. Nuk mendoj, nuk mendoj, po asgjë sesh e pamundur. Janë një grup njerëzish specifik që e bëjnë këtë, po mund të bëjë kushdo. Sa njerëz janë të prirur që ta bëjnë njëri? A fillon me hot? Jo. Sa njerëz janë të prirur që ta bëjnë? Është një veprim teknologjik. Negativ, teknologjik. Po, teknologjia mund të uh, thëlpsish. Njësë e kësaj, mund të mimoj? Hakeret Jo, jo, hackeret Po ka lidhje me këta? Alo, al tine është në vizion, mos i bjerë telefonit me, Filon me pë, Goza, filon me pë Filon me pë Pë <laughs> Eshtë diska me pë që mund t'i bësh dikuj? Ta pë po, po. Ta, ta pështërosh? Jo, joh, joh, jo, joh. jo Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Je, je, je shumë larë. Nuk është ash plagrand. Jo. Ja. Ë, <laughs> fillon me P. Olta, mund të ta bëj dikush, po mund vetë t'ja bësh. Olta, fillon me P. S'kam as ide për këtë. Kë kam bërë nejon? Jo, jo. Ja Duar. Ja Duar, ja s'bën ne Duar këtë. Nuk po themi nga ato që bën Dior tani emision. E neveritshme kur e mm. bëm? Ta për. Jo, yes, s'është neveritshme. Ja. Ta për, ta për. Nuk ka të bëj me gazrat koca. Jo. Ja. Jo, ja, spomenova diçka. Nga telefoni për shembull. Ë? Nga ah, telefoni Nga jo, telefoni, e, da. telefoni da, po, wow. mund të përshka telefoni po Bravo, Alta Ta, ta për Kur do t'i jesh ju beh. Burri mund të përgrua në ti like Apo gruaja Burri, po? Ose gruaja mund të përta, sh... përta, përta Bërët me vesh mm, Pas për... në erës përshom, përdu hmm. se duhet jesh gjithës ju e vesh Qfar është fjalla? 069 27 22, 22, 22 Kaigo vjen të njim me Cut Your Teeth Ora është 92 minuta ju jeni me Kleob FM në 104 Në 24 siguran do që venim të kemi sesizmiş dashurën për 152 minuta në këto çaste. Jeni akoma me blendin, jeni në artikullin 8 të Revolorit në sapo mëngjes, udh të, të mbar gjithë juve që jeni në rrugë, e punë të mbar gjithë juve që keni mbërritur, po bëni po punën tuaj sot. Dhe udh si të, <laughs> të mbar gjitha... për gjithat ata që donisin, nga momenti në moment. Udh të mbar gjithat për kolegët tonë të dashur. E mund të shih edhe udh ve punë të mbar gjithatë që punojnë shofer. Ne jam këtu. Vrte. Ok. Mirë. ë uh, kemi sa fitues të fitu est, uh, fundit tani për të dhënë, më i dashur kryeminist, jepi, jepi Olta. Atëherë Sheralda është për lojen sa më njihni mua. Sa më, më, më, më, më njihni mua, ka njohur ç'të them. I ka dhëlla për gjithë repertoarin. Kontroll të plot në Spitalin Amerikan, ndërkohë shara dyon ishte flutura. Jon ishte. Bileta për në Cineplex, bravo. Për gjimi ose për gjojë. Për gjimin, po, po. Shara dyuaj Romina fiton një dhuratë nga një kafe. Super. Dhe Korea Jugu të ka thënë Arbi 2 biljeta gjitha shtë të në skatë Korea Jugu të shvendi që ka tërshuar Shmimin e cigareve e miqtashur Në i përpjekje për të ullur Për dorimin e duhalit Oke, okay, mirë um, Ka që, që bërsob, ka qënë përsot Ka qënë një javë që unë e kam shjuar shumë Me mm -hmm. thënë drejten ka ikur shumë shpëjt Dhe se ka marrën veshë se si E gje gje dhe, djeri, dhe, me gjithatë, me gjithatë jaku jemi Për po, er dhe, erdi fundi javës 5-10 orë transmitimim më O, po. mm. oh, vërtë, do pëmë 5 më djetë yeah. 5 më djetë Po, një me gjithë javë në parë 3 djetë O, po 3 djetë, të shonqe, 3 djetë 3 djetë, kemi të një 3 djetë E të maroj muaj, do më të më thë ta. Ta. To du javë Priti, sasë kam filluar akoma sezonin E kemi më shumë morë se <laughs> që do kena ta gjithë vidin Në transmetim që javë në 2 Këtë jemi sërish të hëna në, ja. në kljubin e mëgjesit Me më shumë në ju përshëndecin fort Dhe nga Blendi Jeri Ardini Olda dhe Lori një fundjavë super është all the way up të dëgjojmë tani nga Mr Big kënga e rikthimit të tyre të madh mbas kaq shkaj çvitesh që në fakt ishte një rikthim si thua jetë shkurtën e miqëta të, të nana me këtë këngë ikim ne tani ciao fundjavë të mrekullueshme mirupafshim